Herregud, hva skal du si til dette? Ja, jeg har gått ut fra at dette med Gruvik sangene og, og dragsuget fra blåkjern bare er noe tull, men nå begynner jeg tro på den historien. Men jeg kan bare si velkommen etter. Ja, det tror jeg er du kan vente litt med. Jeg har kjent henne en stund. Ganske intimt, for å si det sånn. Lilian er søvngjenger. Ja, mener du at hun har for vane? Ja, eller uvane da, om du vil. Og det er nok så almindelig uvane også. Ja, men hvorfor gikk hun mot kjernen, er ren tilfeldighet. Det er en gammel erfaring at søvngjengere leker med døden. Jeg har stoppet henne flere ganger fra å gå ut på balkongen hjemme. Vi har aldri hørt om en søvngjengel som har ville ta liv av seg. Hun forsøkte jo å kaste seg vannet. Like før vi reiste opp hit, gikk hun i søvnet inn på badet og la sig i badekarren, som var fylt med vann. Hun voktet naturligvis i samme øyeblikk. Det er jo nok så vanskelig å sove med vann i nesen. Jo, jo, jo, men det er bare det at jeg underler likevel at hun skulle dit bort. Nei, det virker bare litt nivst fordi vi har dette sangene om kjernen i bakgrunnen. Jeg tror vi skal være enige om å ikke tro på sånn gammelt oppspinn. Alt har til syvende og sist en naturlig forklaring, tror han og jeg. Ja, så? Så alt har en naturlig forklaring? Ja, ja, det er jo den formelen moderne mennesker bruker til å løse alle problemer. Dere går løs på univers med den lille multiplikasjonstabellen. Dere legger sammen to og to og får fire. Men to og to er ikke fire. Det kan være et virkelt som helst, tallbare ikke fire. Skal du aldri bli ferdig med disse sinnsvakke foredragene dine? Nei, jeg skal ikke det. For dere er jo helt uviten om de okkulte krefter som virker i mennesket sine. De kosmiske krefter, dæmonene og åndene. Lilian går ut for å kaste seg i kjerne. Søvngjengeri, sier du. En vane, en tilfeldighet. Alt har en naturlig forklaring. Du forstår ikke det mest elementære og kulte fenomen. Du, du ser ikke at Lilian er et medium. Medium? Ja, du mener hun kan snakke med det, det som Ingeborg Men Var ikke hun bare en bløff, sies det? Ja. Mørk, mørk til å være en moderne dunklesvott er du ikke så glad. Du stormer vindmøller på en måte som avtvinger respekt. Og for en gags skyld er jeg nesten enig med deg. Er du enig? Ja, da må jeg ha uttrykt meg dårlig. Nei, jeg, jeg er enig at det som har foregått i natt ikke har noen naturlig forklaring i jordets konvensjonelle betydning. jag tror at det har en forklaring som man for den saks skyld godt kan kalle okkult. Jeg tror til og med du har rett i att Lilian er ett medium. Men vad er dette her for noe trøv? Det er ikke er du gått over til fienden? Er du også begynt å tro på nissen Nej Nei, nei, ikke forrøpig men det är litt lettkjøpt å tro at ting skjer av ren tilfeldighet. Det er ikke tilfeldig att Lilian går i søvne til kjerne. Hva? Nei, nei. Og, og det er absolutt ingen forklaring att hun er søvnegjenger. Tvert det er i seg selv et problem. Jeg tror, tror att det finns en psykologisk sammenheng i dette, og den knytter seg till dette stedet, til gruvviktsagene, vernes forsvinning och Lilians søvnegjenger. Begriper jeg, jeg ikke hvor du vil hente meg? Da har vi to om det. Jeg synes bare at vi ikke ska bli banale og forsøke å bortforklare det som har skjedd. La oss i alle fall bruke den store multiplikasjonstabellen. For mig virker det som dere beveger dere i stjernetåken. Både du og Mørk. Og nå begynner jeg å bli pokkers så trett. Bånsky? Ja, jeg skal. Da blir du nødvendig. Skal jeg? Må på natta. Jeg så det urolig den natten. Det ene med å rytte, det andre. Liljen på vei mot kjerne, og jeg løper etter, men den gangen kan jeg ikke nå en igjen. Jeg och og løper, men kommer ikke av flekken. Hun er ikke längre alene. ett annet vesen går ved siden av henne. En kjempe, merkelige, gammeldagse, mørke klær. Han halter. Han leder henne, skyver henne fremover mot kjerne, mot avgrunnen. Ett øyeblikk snur han seg og ser på meg. Øynene er svarte og De står som mørke bobler ut av det vita ansiktet. Hår och skjegg er svarte og ligner fiar.